31. fejezet. Épp, hogy felkelt a nap, amikor kihozzuk a motorcsónakot. Antonión, a kapitányon és rajtam kívül egy lélek sincs még a parton. Ő a legjobb, kezdettől fogva vele dolgozunk, mondta Monika, amikor megszerveztük a programot. Legszívesebben elárultam volna, hogy ismerem Antóniót. Erik még alszik. Úgy döntöttünk, maradunk néhány napot, hogy több időt tölthessünk együtt ebben a csodálatos országban. Felkaptam egy sortot, egy pólót és egy kartikent, aztán irány a part. Már várta a motorcsónak. Pozitánó még ébredezik, amikor elhagyjuk a kikötőt. Meleg van, de a tengeren feltámadó erős menetszél arra összönöz, hogy szorosabbra húzzam a kartikát. Ahogy minél gyorsabban haladunk, olyan érzésem támad, mintha táncot járnának a hullámok. Amikor a sziklákhoz érünk, António leállítja a motort, és hagyja, hogy az áramlat ringassa a motorcsónakot. A három szikla óriásként emelkedik ki a tengerből. Csodás megtestesítői a múltnak, a természetnek, és talán az isteneknek is. Vajon hányan néztek fel rájuk? Hányan csókolóztak a bolt alatt? Harminc év boldogság. Intek Antóniónak, felveszem a lábamhoz támasztott dobozt, majd kinyitom a fedelét. Erik elhozta anyahamvait, gondolván itt szeretném örök nyugalomra ráézni. Ahogy közeledünk a sziklákhoz, a hajnali szürkületet aranyszínű fény váltja. Minél magasabbra emelkedik a nap az égen, annál világosabb lesz körülöttünk minden. Mintha újjászülette a világ. Szerintem a nap felkelte már önmagában egy igazi csoda. Egyszerű mindennapi csoda. Az élet része. Egyre közelebb jutunk a sziklához. Előveszem a borítékot, amely napokig pontosabban harminc évig a páncélszekrényben hevert. Végig simítok a ragasztásnál, aztán felnyitom. Amint kihajtogatom a papírt, rögtön felismerem anya kézírását. Drága kislányom, Keti! Olaszország csodálatos, rád emlékeztet a szépsége. Itt még kora reggel is boldogok az emberek. Este számtalan csillag ragyog az égen. Tudom, hogy nem vagyok veled, de remélem lesz alkalmam elmesélni, mi ennek az oka. Sok szépet kívánok neked, kislányom! Remélem úgy jársz kellsz majd a világban, hogy tisztában vagy az értékeiddel. Bízom benne, hogy megtalálod a szenvedélyed, ami boldoggá tesz, feltölt és bearanyozza a mindennapjaidat. Remélem bízol majd magadban annyira, hogy tudod, mi a te utad, és azon haladsz tovább. Ne feledd, hogy a saját utadon csak is te mehetsz végig. A többiek csak integetnek és drukkolnak, de senki nem mondhatja meg, merre haladj, hiszen ők nem a te életedet élik. Remélem, egy nap megérted, hogy a szülővé szülővévállással nem szűsz meg nőnek lenni. De leginkább azt remélem, hogy bár nem látsz, tudod, hogy mindig veled vagyok. Mindörökre, anya. Összehajtom az már könycseppekkel átitatott levelet, aztán visszacsúsztatom a borítékba. Ekkor veszem észre, hogy nem csak a levél volt benne, hanem egy fénykép is. Kiveszem. Kerül néz vissza rám a parton állva. Kicsit oldalra fordítja a fejét, és a nevet. A háttérből gyönyörű fényt vetre rá a naplemente. A tökéletes, emlékbe pillanat. Ekkor megpillantom a boltívet. Az ajkamhoz érintem a dobozt, és megpuszilom a tetejét. Amikor áthaladunk az ív alatt, és a szikla árnyékot vet ránk, kiszórom a hambakat. Nézem, ahogy száll a por, majd eltűnik a tengerben. Most már ott van mindenütt, gondolom magamban körülvesz minket. Pont akkorra örül ki a doboz, amikor elhagyjuk a boltívet. Összerándul a gyomrom, ahogy belegondolok, mit tettem az előbb. Most tudatosul végleg, hogy anya elment. Nem vár a szállodában, és nem találkozunk Brentwoodban. Nem jelenik meg váratlanul az otthonomban egy hatalmas, ennivalóval felpokolt kosárral a kezében. Nem hagy tizenöt másodperces üzenetet a hangposten. Nem hív. Nem ölel át többé, hogy érezzem minden pillanatban velem van, és számíthatok rá. Még előttem az élet nagy része, amit le kell tovább élnem. António közelebb jön, aztán rám néz. Igen? kérdezi, mintha azt akarná tudni, ennyi volt, végeztem-e. António, honnan származik a harminc évről szóló legenda? António huyorít. Nem harminc év, persze sempre. Vagyis örökké. Szíj, mindörökre! Visszafordulunk, majd pozitánon felé vesszük az irányt. Erik és én nem sokára hazamegyünk, váránk az ismerős környezet és az új életünk. Olyan jövő elé nézünk, amelyről még nem tudjuk, miként éljük. Szinte hallom anyát, ahogy azt mondja. Majd megtanulod, bele fogsz jönni. Hangja víz a szélben. Ha elcsendesedem, még most is a fülemben cseng. Már látom pozitánót, Hétágra süt a nap. Megpillantom az ismerős épületeket, a szirenúzét, a Poseidont és a sébláket. Számomra mind örök emlék marad. Visszatér? kérdezi Antónió megszakítva a gondolatmenetet. Kicsit hunyorítok, hogy ránézzek. Igen. Bólint, Mindenki visszatér, túl szép ez a hely ahhoz, hogy csak egyszer látogasson ide az ember. Amint a kikötőbe érünk összeszedem a holmim, majd a motorsónak óra felől a stégre lépek. A jelen pillanat könyörtelen. Folyton arra kényszerít, hogy figyeljünk. Egész lényünkkel ott kell lennünk, ami persze így van rendjén. Még találkozunk, kiáltja Antónió, aztán megy is tovább. Felkaptatok a lépcsőn a szállodához. Egyáltalán nem fáradok el. Megerősödött a tüdőm, többet bír a lábam. Érzem a reggeli, a tenger és a kávé illatát. Hallom a gyerekek és a csillingelő kerékpárok hangját. Ennyi nekem elég. Több, mint elég. Ez minden.